Вояж. Безмісячна ніч. І велетельський почервонілий вир чумацького шляху ховається десь за обрієм. Світло дає лише зла булавочка Люцифера. За такої темряви навіть газет не почитаєш. Меді досить багато років, щоб вона ще пам'ятала часи, коли ніч виглядала абсолютно інакше. Коли в небесах чатувала темрява, а на півнеба простягалися клапті вицвілої пряжі чумацького шляху. Часи, коли над заокругленим горизонтом з пролітали й блимали радянські аеростати, коли в геометрії панувало число Пі, в астрономії можна було розібратися, а серйозні чоловіки, що розмовляли з німецьким акцентом та носили окуляри з роговою правою, збиралися летіти на місяць. Та все змінилося 2 жовтня 1962 року, день, коли життя втратило глуст. Звісно ж, воно втратило глуст кількома днями раніше – коли розвідники ЮТУ пролетіли над бетонними укріпленнями на Кубі. Та є велика різниця між гупанням черевика по трибуні ООН та криками Хрущова, мовляв, «Ми вас усіх поховаємо», та пласкоземельним маренням, що настало потому, розбивши надрускі історичний процес та зануривши їх у кошмари ревізіоністської географії. Та вернімося до справ всьогочасних і тутешніх. Вона сидить на палубі підстарковатого керівника, Трансатлантичного лайнера, який прямує ні звідки в нікуди. Вона роздратована, бо знову десь на нижніх палубах Боб налигався з матросами та дожирає їхню дорогоцінну матеріальну допомогу. Надворі стало темно, щоб читати щоденний бортовий бюлетень розмножені на ротаційній машині розпливчасті заголовки про події в світі, що й так тане в кельватерному струмені корабля. До наступної пристані пункт до заправки десь у морі, яке. Гідрографи Національної адміністрації океанів та атмосфери в нападі невластивої для них дотепності прозвали Пресподнім океаном і ще мінімум два тижні, і в неї вже їде від гіддах. дах. Коли вони підписувалися на цю імміграційну лотерею, то Боб навіть пожартував півроку в круїзі, та ми потім з радості аж побіжимо на роботу. Проте вона навіть уявити не могла, наскільки це плавання здаватиметься нескінченним вона вперше про це замислилася на четвертий тиждень без найменшої ознаки землі за бортом. За цей місяць вони подолали відстань більшу від ширини тихого океану, лише двічі зупинившись біля велетенських і ржавих барж, щоб поповнити запаси пального. А тож, виявляється тільки шоста частина їхнього маршруту до материка Фі-204 Нова Айова, що максимально безлуздо розкинувся десь в океані, який замінив собою, видно, коло 2 жовтня 1962 року. Ще за два тижні корабель проминув радіатори. Радіатори линили з глибини океану і сягали стратосфери. Ці чорнющі еверести, схожі на кулячі плавці, пнулись із води немов пороги. І за ними тропічна задуха тихого океану поступалася в субарктичний прохолоді океану присподнього. Лавіруючи між скелями, лайнер скидався на Таргана, що потрапив в між хмарочосами. Варто було Медді кинути єдиний погляд на цих вартових міжпланетного океану, який її пробрав дрож, і вона заховалася в тісній каюті на наступні два дні, поки ті брили не зникли з поля зору. Бобусе не вгавав. Усе торочив про матеріалознавців на ОАА та національних інститутів, що досі не зрозуміли, із чого їх зроблено. Аж поки Медді не визвірилася на нього. Бо здавалося, Бобгет не розумів, що насправді це грати на їхній клітці. Йомуся протока ще широкий ламанш, такі собі ворота в майбутнє. Та для Меді вона означала кінець минулому життю. Якби ж то Боб з її батьком не сперечались. Якби ж то мама не чіплялася до неї через Боба. Меді схилилася на поручень планшира і мало не пустилась духу з переляку, коли позаду неї хтось прокашлявся. Перепрошую, не хотів вас потурбувати. Усе гаразд, відповіла вона, роздратована, проте неохоче це демонструвати. Я вже йшла. Дуже шкода. Прекрасна ніч. Зітхнув незнайомець. Він відвернувся і поставив поруч із бортиком велику валізу. Класнув її замками. Ніхмаринки на небі. Саме час пороздивлятися зорі. Медіо уважно його оглянула. Коротка стрижка, невелике черевце і заклопотане обличчя чоловіка років тридцяти. Він не озирався, зайнятий біля якоїсь триноги, схожої на штати фотографа. «Це у вас телескоп?» запитала вона, розглядаючи Короткуватий циліндричний предмет у футлярі. Так. Чоловік ніби зніяковів. Мене звуть Джон Мартін. А вас? Меді Голбрайт. Його сором'язливість напрочу додала і сміливості. На поселення? Я вас раніше не бачила. Чоловік розпростався і закрутив гвинти на ніжках штатива. Ні, не на поселення. Я дослідник. П'ять років. Повне утримання і карт-бланш на дослідження нового континенту. Він охайно задертубус опустив його на опору і тугіше затягнув кріплення. «Мені потрібно наставляти цю штуку в небо і вести регулярні спостереження. Взагалі-то я ентомолог, але справ так багато, що, мабуть, стану і шевцем, і женцем, і надудігравцем. То вам видали цілий телескоп, справді? По-моєму, я ще ніколи не бачила жодного ентомолога». Жуколов з телескопом. «Ага». Підтакнув він. Диво та й годі. Заінтригована мені дивилася, як він прикручує на місце видошукач. Потім чоловік дістав блокнот і щось хутенько там черкнув. «На що ви дивитесь?» «Звідси відкривається добрий вид на зорю ес золотої риби». Відповів він. «Чули? Сатани. Її двох янголяток». Меді підіймає погляд на зле булавочне світло і відводить очі, поки ті не печуть. Це зоря, але така яскрава, що навіть на відстані половини світлового року від неї лягає тінь. Ви про диски? Про них, а як же? У нього в сумці лежить стара громістка, Броніка, що походить із часів перед тим, як Радянський Союз в один проковт поглинув Швейцарію та Німеччину. Він акуратно прикручує її до видошукача телескопа. Інститут хоче, щоб я півроку робив їхні знімки. Нічого особливого. Кращого цей восьмидюймовий рефлектор не потягне. Позначати курс корабля на мапі. В є і більший телескоп. Коли я прибуду на місце, то вони хочуть відправити справжнього астронома, а поки що ж їх цікавлять фотографії на відстані 60 тисяч миль від них. Бо їм потрібен паралакс, щоб можна було розібратися, з якою швидкістю рухаються інші диски. Диски. Для неї вони – гола абстракція, але ентузіазмом Джона не можна нехтувати. Думаєте, вони схожі на… Е... на цей… Вона не промовляє слова «земля». Всім відомо, що землі більше немає. Принаймні, такої, як раніше. Хто знає? Якусь хвилину він клопочиться біля незграбної касети з плівкою. Там в атмосфері є кисень, це ми знаємо точно, і вони чималі завбільшки. Та вони на відстані майже півсвітлового року. Це значно ближче від інших зір, але все ще дуже далеко від телескопів. Або ракет, замислено вторує вона, або супутників. Ніби зараз від них є толк. Плівку заправлено. Чоловік схиляється над телескопом і наводить його на перший із дисків за кілька градусів з боку від сатани. Неозброєним оком їх не розвититися. Відбите ними світло, видно тільки в телескоп. Жон підводить на неї погляд. А ви пам'ятаєте наш місяць? Меді дістинуло плечима. Колись сталося, я ще була маленька, кілька разів, мабуть, бачила вночі, і вдень теж. Він кивнув не те, що нинішні діти. Скажи їм, що колись ми жили на великій кулі, яка оберталася навколо власної осі, то вони ваші психом обізвуть. А як ви гадаєте, навіщо їм знати швидкість тих інших дисків? Щоб розуміти, чи настільки масивні вони, як і цей. І з чого їх може бути зроблено. І які в зв'язку з цим можна зробити висновки про їхніх творців. Він непевнено повів плечима, Що толку мене питати? Я простий жуколов. А ця штука значно, значно більша від жуків. Джон хіхікнув. Там цілий новий світ. Вона серйозно кивнула йому у відповідь і вперше по-справжньому його роздивилася. Мабуть, саме так.